Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa, wa man walah amma ba'd. Para pemirsa di mana pun anda berada. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan Bagaimana Bahayanya Lidah Sehingga menjadikan seorang wanita yang katanya ahli ibadah pun Menjadi sia-sia ibadahnya hanya karena, karena lidahnya tidak dijaga Dan semoga Allah menjaga lidah kita Dan setelah mendengar yang kemarin Semoga setelah itu memang ada koreksi pada diri kita Sehingga kita tidak berucap Kecuali memang sudah kita renungkan dan kita pikirkan Kita tidak berucap Kecuali memang betul-betul kita sadar Bahasanya Di situ ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari kita Membiasakan dengan kalimat-kalimat yang mulia Membiasakan dengan Kalimat-kalimat yang bermakna dan berarti Yang mengundang faed yang membawa Faedah dan setelah itu Mari kita lanjutkan apalagi yang harus kita jaga yang kita jaga adalah Mata dan telinga kita Ini pintu yang luar biasa lebar Untuk masuk ke dalam hati Kandang pandangan sesaat Tapi gara-gara pandangan sesaat Susah dihilangkan di hati Kulul mu'minina ya min apswarhim Perintah Allah Hei orang-orang yang beriman tutup matamu Melihatnya sesaat mata yang tidak dijakah melihat sesuatu sesaat kemudian akan membekas di hati dan memang begitulah hati ini akan mudah terpengaruh dengan apa yang datang kepadanya maka jangan digunakan mata kita itu kecuali untuk memandang kebaikan, biasakan memandang kecilaikannya yang namanya aurat kita lihat, dia akan merugikan hati kita, akan sakit hati kita akan berpikir tentang kemaksiatan mukaddimah zina, menghayalkan tentang lawan jenis dan seterusnya itu adalah gara-gara mata yang melihat Dan mohon maaf Di saat kita menjaga mata Itu artinya Harus kita sadari tentang bahayanya menjaga mata Tentang bahayanya mata Jika tidak kita jaga Tidak cukup kita mengikuti fatwa yang sering disebar misalnya Mohon maaf Kalau foto Foto yang porno Itu bukan sesungguhnya Kalau kita melihat tidak apa-apa ini adalah fatwa yang kurang ajar, ini merusak hati Ada sebagian fatwa Yang dikeluarkan oleh sebagian orang Bahkan mungkin sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya adalah Pelajar, santri dan sebagainya Tetapi Mengeluarkan fatwa-fatwa Yang ia salah faham Mengatakan bahasanya, kalau di televisi ada film porno Itu tidak sesungguhnya Jadi menonton, enggak apa-apa Itu adalah Berbicara yang tanpa pendidikan hati Ketahuilah. Siapa yang tidak terpengaruh melihat, mohon maaf, film-film yang tidak baik. Gambar-gambar yang porno dan sebagainya. Pengaruhnya besar, lihat. Akan muncul di dalam hayalan-hayalan yang semacam itu. Bangkitkan syahwat. Lihat kalau orang melihat tembo ada syahwat tidak boleh melihat tembo, Apalagi lihat, melihat gambar yang semacam itu. Lalu siapa yang tidak bangkit syahwatnya di saat melihat film-film yang tidak baik. Zaman-zaman rusak, lihat. Dunia-dunia, Masya Allah ini. Teknologi. Ada internet, ada televisi dan sebagainya. HP pun sekarang banyak gambar-gambar yang dititipkan oleh Iblis-Iblis oleh syaitan-syaitan di hp-hp tersebut Baik, maka menjaga mata Yang perlu dijaga mata ini karena apa? Pengaruhnya kepada hati Kullilmuminina ya'ubtu min apsarihin Wa kullilmuminati ya'ubutna min apsarihin Katakan kepada orang yang beriman untuk menjaga hati mata Dari memandang sesuatu yang menjadikan dia adalah rusak Menjadikan hatinya rusak Dan alangkah banyaknya orang yang lalai urusan ini Maka ada namanya warak Bagaimana Mara itu tidak saja ia itu menghindar Dari yang haram akan tetapi sesuatu Yang Mudah pun harus dipilih Yang perlu kita pandang apa Alangkah indahnya jika kita menghubungi yang mata kita gunakan Untuk memandang orang tua dengan penuh penghormatan Memandang kepada Guru dengan penuh kasih dan cinta, Penuh kecintaan Memandang anak-anak kita dengan penuh kasih dan kerinduan Itu kita gunakan memandang Memandang Al-Quran Memandang gunung untuk tafakur alangkah ini, Bertafakur tentang Kebesaran Allah. Alangkah agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan bintang, lautan, rembulan dan seterusnya, itulah tafakkurnya orang yang hidup hatinya. Akan tapi na'udzubillah. Kadang mohon maaf Buya dan para santri. Ya, kita melihat perempuan telanjang ini ya untuk bertafakkur nanti. Itu bukan tafakkur namanya takhayul. Bedakan antara khayal dan tafakkur. Kalau khayal itu adalah melihat sesuatu. Harokatun nafsi fil Mahsusat. maksudnya, melihat dengan mata sesuatu yang sifatnya adalah yang bisa diindra oleh mata, sifatnya bohir, misalnya mohon maaf melihat, bohirnya ciptaan, itu tidak membuahkan ilmu misalnya gunung terbuat dari batu, terdiri dari batu kemudian pepohonan, tidak membuahkan ilmu akan tapi yang perlu kita renungkan adalah siapa yang menciptakan namanya tafakkur, yang menciptakan langit, yang menciptakan gunung, yang menciptakan bumi, ini pandangan pandangan bermakna, akan tetapi ada sebagian ini mohon maaf kuyonan Kadang-kadang kita mendengar para santri kuyonan yang tidak baik Yaitu kita perlu melihat perempuan yang cantik Untuk kita tafakuri Haram Melihat Menjaga mata dan sungguh Kalau orang matanya tidak terjaga Itu akan merusak hati Kadang seorang sudah mempunyai istri yang mohon maaf cantik Mungkin akan tapi dasar matanya Mata yang jelalatan sehingga mohon maaf Bisa saja iya. Sampai di rumah pun sudah tidak menganggap istri yang berarti lagi. karena gara pandangannya. Bahkan ada suatu ketika orang bertanya. Bagaimana hukumnya kalau saya melakukan hubungan suami istri dengan melihat film-film porno. tiba ada orang yang tertuk, Ya enggak apa-apa karena itu untuk membangkitkan syahwat karena kita hubungan suami istri. <laughs> Ini kebusukan. Men, biarpun itu adalah dengan suami istri akan tapi yang kita lihat itu gambar siapa. Bisa saja seorang suami di saat melihat film seperti itu sahabat yang bangkit tapi bukan karena istrinya Tapi karena yang dilihat di dalam film tersebut Jadi jangan Biasakan dengan seperti itu Itulah ketidakbaikan Itu adalah kebusukan, itu adalah kehinaan Maka ayo kita jaga mata kita Kemudian nanti akan kita lanjutkan menjaga mata Dari merendahkan orang lain Menjaga mata dengan pandangan biji Menjaga, menjaga mata dari kita itu meremehkan orang lain Dan itu pun lebih penting juga Itu tidak tidak kalah pentingnya Dengan menjaga dari sesuatu yang membangkitkan syahwat Atau menimbulkan kemaksiatan Dan mari kita semua senantiasa Dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu SWT Agar Allah menjaga mata kita Subhanallah Kita berjalan keluar sudah melihat aurat dibuka Di rumah kita pun kadang kita bertemu Ada orang datang ke rumah kita pun kadang tidak menggunakan Baju yang benar sehingga membuka aurat di hadapan kita Kita belanja pun menemukan itu semuanya Kita yang tidak mencari dosa pun ternyata dikirim ke rumah kita. Bagaimana kalau kita dengan kebusukan hati kita lalu mengintip, melihat, mencari-cari dan ketahuilah yang menjaga adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua minta kepada Allah, semoga Allah menjaga mata kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa mata kita atas yang telah dilakukan daripada pandangan-pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Maha kuasa untuk itu semuanya. Dan Allah maha pengampun. Wallahu'alam miswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.